Mattiðusar Guðspjall, 24. kapli. Jésús gekk út úr helgidóminum og held brott. Þá komu lærisveinarans og vildu sínum um byggingar helgidómusins. Hann sagði við þá, sjáuði þín þetta allt. Sannlega segjið ykkur, hér verður ekki stein yfir steini, allt verður lagt í rúst. Þá er Jésús sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega, Segðu okkur, hvenær verður þetta? Hvernig sjáum við að þú sért að koma og veraldina líða undir lók? Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Markir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur og marga munuð er leiða í villu. Þér munuð spyrja hernað og ófríðartíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endirinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upp af fæðingarríðana. Þá munu menn framselja yður, pína og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns mínns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Frammunu koma margir falsbámen og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur er allt til að enda verður hólpin. Fagnar erindið um ríkið verður pretikað um alla heimsbyggðina til þess að allar þjóðir fái að heyra það og þá mun endirinn koma. Þegar þér sjáið viðurstigð eðileggingarinnar sem Daniels bámaðurtalarum standa á helgum stað, lesandinn atu í það, þá flýgið þeir sem í jútiðu eru til fjalla. Sá sem er uppi á þaki fari ekki ofan að sækja neitt í húsitt, og sá sem er á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhaugn sína. Veið þeim sem fungaðar eru eða börn hafa og brjósti á þeim dögum. Byðið að flóttiðar verði ekki um vetur eða á hvildardeigi. Þá verður sú mikla þrenging sem enginn hefur þvílig verið frá uppafi heims allt til þessa og verður aldrei framar. Ef dagar þessir hefðu ekki verið stittir, kæmist enginn maður af, en vegna hérna útvöldu verða þeir dagar stittir. Ef einhver segir þá viðiður, hér er kristur eða þar, þá trúið við ekki. Því að framunu koma falskristar og falsspáman og þeir munu gera stór tákn og undur svo að þeir gætu leittin útvöldu alvega ef það er und. Atúið að ég hef sagt yður það fyrir. Ef menn segja við yður, hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja hann er í leinum, þá trúi því ekki. Mannssonurinn kemur eins og elding sem lyftrar frá austri til vesturs. Þar munu erðnirnir sapnast sem hrægið er. En þegar eftir drengingu þessara daga munu sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnurnar munu hrapa af himni og festingin munu riðlast. Þá mun tákn mannssonarinn spyrtast á himni og allar kynkvíslir jarðar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum heimins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með kvellum lúðri og þeir munu sapna hans útvöldu úr áttunum fjórum heiminskauði taðmittli. Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar er í nánt. Eins skuluð þér vita, þegar þér sjáðið allt þetta, að hann er í nánt fyrir dyrum. Sannlega segi ég yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lók uns allt þetta er komið fram. Himinn og jörð munu líða undir lók en orð mín munu aldrei undir lók líða. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum, nésónurinn, engin nema fadir í neittin. En svo var á dögum nóa, svomun verða við komu mannsónarins. Dagana fyrir flóðið átumenn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyfð á alla burt. Eins verður við komu mannssonarins. Þá verða tveir á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tvær munum mala á kvörðn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin. Vakið því, þér vitið eigi hvaða dag drottinni þar kemur. Það skiljið þér að húsráðandi vekti og leti ekki brjótast inn í húsitt ef hann vissi á hvaða stundu nætur þjófurinn kemi. Verið þér og viðbúin því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Hver er sá trúi og hyggni þjóttn sem húsbóndin hefur sett yfir hjúsin að gefa þeim mat á réttum tíma? Sætler sá þjóttn er húsbóndin finnur breyta svo er hann kemur. Sannlega segi viður, hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En ef yllur þjóttn segir í hjarta sínu, Húsbónda mínum dvelst og hann tekur að berja samþjóna sína og eta og drekka með svöllurum, þá mun húsbóndi þessþjóns koma á þeim degi sem hann væntir ekki, á þeirri stundu sem hann veit ekki, höggva hann og láta hann fá hlut með hræsnurum. Þar verður grátur og gnistran tanna.